Matius us preguntava quant temps fa que no teniu feina, si és que no en teniu, quants anys teniu i, i quin és l'entrebanc que us trobeu quan demaneu feina en relació a la vostra edat? Perquè avui us parlarem de la gent que no té feina, que fa temps que no la té, però que tenen una llarga experiència, han estat doncs, responsables, responsables d'equips de direcció, caps d'equips de treball gent que ha fet projectes importants, que han sabut fer eh, balanços de grans empreses o que senzillament són gent amb experiència en qualsevol dels seus camps. Aquestes persones, moltes d'elles es troben que ara són a l'atur i que molts no sabien ni com fer un currículum perquè la majoria havien anat treballant amb tota normalitat. La majoria no havia passat mai tampoc un procés de selecció des de feia anys. Imagineu-vos la situació. Persones aturades de més de 45 anys. És un dels col·lectius que no ho té gens fàcil a l'hora de buscar una segona oportunitat. El síndic de Greuja recentment ha recentment evidenciat que cal intervenir-hi de manera urgent en aquest sector. I, de fet, dimarts passat, la Generalitat va encarregar un projecte concret per combatre l'atur de les persones de més de 45 anys. I avui ens n'ocupem. Hem desplaçat la unitat mòbil per conèixer aquesta realitat. La Laia Claret és al costat del síndic de Greuges, Rafael Ribó i amb molta altra gent. Laia, bon dia. Hola, bon dia. Tens el síndic aquí al costat, no? Sí, bon dia, senyor bon dia, Ribó. Bon dia, síndic. Bon dia. I, el, I qui t'acompanya, Laia? A veure, per parlar avui d'aquesta problemàtica, d'aquesta gent que està aturada més enllà dels 45 anys, som a l'oficina de treball a la Farga de l'Hospitalet. I per què hem vingut fins aquí? Doncs perquè tenim al costat la Maria Hilda López, que és presidenta de l'Associació d'aturats majors de 45 anys, que té la seu aquí, la seu a l'Hospitalet. Bon dia. Bon dia. També tinc al costat la Teresa Marcos, ella és aturada, fa dos anys que està a l'atur, té 59 anys. Bon dia. Hola, bon dia. I també la Jana Callis, que és directora de Relacions Laborals de PIMEC. Bon dia. Tem... Hola, T bon dia també ens acompanya l'Olga Campmany la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya que és a Madrid, però s'ha costat fins a la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid per poder parlar amb nosaltres senyora Campmany, moltes gràcies, bon dia bon dia síndic, uh, hi va haver un moment que vostè va dir escolta, s'ha d'intervenir perquè realment no només hi afegim la qüestió de l'atur de llarga durada, sinó que afecta persones uh, que ho tenen cada vegada més difícil per l'edat que tenen, no? sí, no és que el síndic digués ara s'ha d'intervenir portava amb treballant sobre el tema atur en quant a afectació de drets, que és el que ens toca en el sindic, i l'atur afecta seriosament molts drets de la població i darrerament això va culminar amb un conjunt de trobades amb entitats amb tota una sèrie d'institucions que estan en primera línia del problema amb gent que el viu en la seva pròpia experiència com les persones que tenim avui aquí en aquest programa i en concret també amb l'obra social de la Caixa amb qui vam fer una jornada sí. el 19 i el 20 de març per rellençar propostes que per part del síndic d'aquí molt poc seran vehiculades en forma d'informe monogràfic al Parlament de Catalunya. I en aquestes jornades encara eh, es ventava el síndic que van fer amb la Caixa, van sortir propostes concretes que poden d'alguna manera compensar una cosa que, que heu denunciat, que són els desajustos normatius, no? Sí, primer eh, i abans de res atacar de front una discriminació, un estereotip Eh? si no ets jove no tens cap perspectiva no, cosa que és més falsa perquè també hi ha molta gent jove que no té perspectiva de treball, però aquest estereotip es nota fins i tot en els processos de selecció de contactació, però diria que amb una pauta cultural errònia hi ha una discriminació que va contra la pròpia societat perquè la gent aturada d'una certa edat, com s'acaba de dir en la presentació del programa, porta un sac d'experiència, mm -hmm. de coneixements, de maduresa i de possibilitat de redondar benefici de tots immens i menyspreuar-ho, fins i tot per actituds, jo diria quasi-casi d'un fals economicisme és una mena de suïcidi col·lectiu I aquí què fa, fa més ha, feina, ha, com síndic? Com vostè m'ha preguntat, que sí. han coses que no s'haurien d'haver fet. La reforma laboral quan va tocar, les bonificacions per contractar persones de mitja edat o el que són subsidis que es van allargassant en l'edat, és absolutament contrasentit i va en, re... en direcció contrària del que hauria de fer Aquests són els desajustis. I qui fa més feina? L'administració pública o les administracions Entitats privades. Siguem francs. Siguem francs. Primer, hi ha una feina a fer per part del Govern d'Espanya, perquè això no. té una legislació espanyola i la reforma laboral va ser impulsada pel Govern d'Espanya i aquí hi ha un primer error a nivell d'Estat. Hi ha un desajust com de costum a l'encaix Catalunya-Espanya que ha culminat darrerament, per exemple, amb una baralla al Tribunal Constitucional ridícula també sobre qui tenia les policies actives i les passives i crec que el que lògic seria que hagués una globalització de la, de la competència per intervenir sobre l'atur a mans del govern i en el cas de proximitat hauria de govern de Catalunya i en tercer lloc segurament no solament falta com vostè em pregunta més coordinació entre poders públics i entitats sinó escoltar molt més i donar protagonisme a la gent afectada jo demano a les administracions començant pel govern de la Generalitat que habilitï tots aquells espais necessaris perquè la gent afectada i els seus representants com alguns que tenim aquí asseguts siguin presents a l'hora de decidir com s'informa, decidir com es combat, decidir com es forma i, per tant, siguin un dels protagonistes en l'hora d'elaborar aquestes polítiques públiques. I per casos concrets, vosaltres demaneu ajudes en àmbits multidisciplinars. Dieu, escolta, no oblidem, en l'àmbit de la salut també hem de treballar, no? Evidentment, una persona aturada que té aquesta perspectiva jo diria quasi, quasi, de foscor i d'una sortida, l'afecta personalment, l'afecta socialment, l'afecta econòmicament i l'afecta també des del punt de vista de salut. Però és que afecta a la societat, fins i tot, si anem a veure què caldrà fer en cadascun d'aquests quatre problemes, però sense oblidar el principal, que estem renunciant a fer servir una experiència, uns coneixements i una maduresa que comporta aquesta gent. Senyora Maria Hilda López, presidenta de l'Associació d'aturats de, de majors de 45 anys. Vostè nota aquesta foscor, podríem dir que deia ara el síndic, amb les persones que venen a la seva associació a demanar-los doncs, això suport, ajuda, orientació... Estic totalment d'acord en el que ha dit el senyor Ribó i aquest estereotip i aquesta eh, vull dir eh, tot, tot, és que estic totalment d'acord i això amb el dia a dia nosaltres ho notem bé les persones amb, de, amb molta, molta desmotivació i ja no és desmotivació, és desesperació perquè no troba feina aquestes edats eh, quan a casa només està parat, aturat a ells sinó també als fills i el tema mental afecta moltíssim perquè per buscar feines d'estar bé, vull dir, és que estic totalment, d'acord, i ho trobem allà en el dia a dia. Clar, perquè vostè hem comentat normalment aquestes persones, 45, 50, 55, gairebé 60, normalment normalment tenen gent a càrrec i per tant també això deriva no?, en problemàtiques i ja en torna a tota la família. Sí, sí, deriva tota la família i hi ha moltes famílies a Catalunya que estan tots tot, tot els membres amb l'atur i és una desesperació molt gran perquè, clar, a l'atur eh, significa que necessitem els diners per viure i no, no, no és només la feina que a nivell mental eh, la necessita, sinó també a nivell econòmic el síndic, el senyor Ribó, deia casos concrets, eh, governs han de parlar amb casos concrets Nosaltres tenim aquí la Teresa Marcos Bon dia. Hola, bon dia Sentim abans que el senyor el síndic, el senyor Ribó, deia hi ha prejudicis a l'hora de buscar feina a l'hora que donin la feina a una persona de més de 45 anys Vostè s'hi ha trobat amb això? És que els de 45 tenen problemes però jo ja tinc 59 aleshores és completament impossible jo m'he passat dos anys amb recerca activa de feina se m'ha acabat l'atura al desembre i és que no he rebut cap oferta enferm de, de feina, ni m'han volgut eh, ni, ni tan sols rebre. He enviat eh, quantitat de currículums espontanis, eh, estic apuntada a totes les pàgines web a LinkedIn i, i és que en dos anys eh, no, he, no he rebut cap oferta, I inclús em van recomanar treure l'edat de, de, del, del teu currículum, però encara ja sí, si veuen una mica la trajectòria els anys que porten treballant, fan compte ràpid aleshores, si els a 45 tenen problemes, a, amb 55 o en el meu cas, 59 és, és que estem esborrats del mapa completament. Fins i tot Bé, ho deia Digues, digues, digues Olga Sí, jo voldria comentar Olga respecte... Campany, directora del SOC, perquè sí. com que tenim diverses veus, a la Farga se'n sí. diu perquè és normal que la Farga de l'Hospitalet no. di això. I tenim l'Olga Capmany als estudis de Catalunya a Ràdio Madrid. Digues, Olga. Jo el que voldria dir és que des, de, des del Servei d'Ocupació de Catalunya i de les oficines de treball eh, nosaltres eh, no fem en absolut cap tipus de discriminació, tot el contrari. Les persones majors de 45 anys amb les ofertes que nosaltres rebem les, les enviem també a aquest col·lectiu. Lògicament, és cert que tenim del retor registrat, el 48% són aquestes persones, majors de 45, però enviem aquestes ofertes. i Jo us vull donar unes dades que m'han facilitat aquest matí des del Servei d'Intermediació. Eh, de... Nosaltres, d'ofertes de, de les persones majors de 45 anys, que tenien de les ofertes que rebem en el Servei d'Ocupació, de 47.000 persones que s'adaptaven als requisits, en enviar 21.000 candidats. Uh, empreses. I d'aquestes 8.500 persones van ser contractades. També estic totalment d'acord amb el fet de que hem de posar en valor uh, l'experiència que tenen aquestes persones. Però realment hem estat en una etapa, en una crisi molt important. Uh, també el fet que s'ha comentat aquí que el govern el passat 7 d'abril uh, va encarregar en el Servei d'Ocupació de Catalunya l'elaboració d'un pla específic integral per combatre l'atur de les persones més grans. Nosaltres estem treballant de manera molt intensa en aquesta elaboració. De fet, avui mateix eh, hi ha una reunió eh, amb el, del Consell de Direcció del Servei d'Ocupació, és a dir, grup de treball, i aquesta setmana Uh, ho parlarem i ho tractarem en un Consell de Direcció amb els agents socials uh, i amb les oracions municipalistes tenim una sèrie de mesures molt ben programades les hem d'acabar de tancar com deia però que bàsicament aquí estaríem parlant de poder oferir formació, de poder oferir uh, orientació aquests espais de recerca de feina, també ofertes de treball i una mesura important per aquest col·lectiu que és l'acreditació de competències, és a dir, aquelles persones que tenen una formació una experiència professional i que no tenen reconeguda, no la tenen reconeguda diríem d'una manera acreditada fer aquests processos per incrementar les possibilitats d'ocupació A ah, Laia, oi que al teu costat hi tens altres persones que poden ser testimonis amb els que han patit i molta de la gent que ens està sentint, no? Sí, també tinc la Jana Callís, ella és directora de relacions laborals de la PIME, que ara parlarem amb ella, però breument, a vostè comentava um, que les persones de més de 45 anys tenen un plus a l'hora de buscar feina, em deia estabilitat, que volem compromís, expliquem això. Sí, jo penso que les empreses han de ser conscients de que una persona ja d'una certa edat té, té uns valors afegits com són l'estabilitat, les ganes de treballar i segurament eh, la, la, o sigui l'absència la, total d'intenció in, de canviar de feina, o sigui que som un, un recurs vàlid per a un empresari que, que s'hauria de valorar. No, no estan parlant de gent que per millorar anirà canviant d'empresa. Una persona ja d'una certa edat i més ara amb el difícil, el difícil que és trobar feina penso que és alguna cosa tenir a tenir en compte, no?, la maduresa i sobretot això, l'estabilitat mm. que oferim. Quant la senyora Marcos, que, que clar, jo, jo, ella deia que potser em diuen que no posin l'edat al currículum, que potser més de 45 ja ens miren com volguem dir si un de més jove, doncs mira, tirem per aquí. Senyora Callís, vostè, com a representant de la PIMEC, en aquest cas, creu que això passa a les empreses? Aviam, les empreses en principi es mouen per criteris estrictament econòmics, és a dir, quan es fa una selecció d'un candidat, la persona que realitza la selecció el que ha d'analitzar és que en funció de totes les possibilitats que té els diferents currículums, doncs valorar aquell candidat més idoni pel lloc de treball el tema de l'edat és un element que en alguns casos pot ser important i en d'altres no. I el que comentava la companya, el, el tema del bagatge professional, de tota la trajectòria, del compromís, de la implicació que pugui tenir una persona de més de 45 anys, això les empreses sí que ho tenen en compte. I, i com comentàvem, eh, no és una qüestió diguéssim de discriminació per edat, perquè sí, perquè també tenim el mateix problema amb el col·lectiu de, de joves aturats, tenim una taxa d'atur juvenil molt alta. Per tant, les empreses, el, el que faran sempre és una anàlisi de cost-benefici en funció de les opcions que tenen per triar. I si la persona de més de 45 anys dóna el perfil, evidentment que se la contractarà. Digui, senyor Rebó. Jo animaria a l'administració i a les empreses i les representants les empreses a que veiessin no només el que diuen les llenys, que parlen de diversos col·lectius, de gent problemàtica en l'atur, o el que diu el representant de la PIME, i a la gent jove, hi ha la gent discapacitada, i ha els immigrants, hi ha la gent que té dèficit de formació, i ha la gent que a partir certatedat és un col·lectiu que es va cronificant, de cronificar-se quedar consolidat com a tal. Animaria primer a que la informació fos fers més transparent possible. A l'estereotip funciona, és i no, en la gent gran ja no cal, escoltim. Els directors d'orquesta qui n' tenen, els caps d'estat qui n tenen, els premis Nobel qui n' tenen. Sí, sí. o si sigui, resulta que si mirem on està l'excel·lència, no és que jo ara estic atacant ni un moment a la joventut, està més aviat a partir d'una certa edat, això per començar. Però després, la informació i l'experiència vol dir, aleshores, formació i l'acompanyament. És que de fer una política d'acompanyament quasi individual en cada cas, si realment volem atacar de front el problema i Maria animaria a tothom que ho puc participar i per últim i Maria les administracions a no caure en aquest defecte com el que he citat abans en el tema de polítiques actives i passives d'estar de, de, de, de més temps barallant saber qui té la competència que no pasem intervenir sobre el problema Una reflexió, Olga, que ens fa sí. un oient la Teresa Montner, diu perdoneu les molèsties, és un mail molt educat Diu volia comentar que som una família el meu marit té 60 anys fa 5 anys que és a l'atur la meva filla en té 32 amb un 30% de disminució, i tampoc en té. I puc dir-vos que la moral, la valoració com a persona, les amistats, clar, al final tot és un drama, diu. Perdoneu, però hi havia de dir algú, i dubto, diu, de la feina que fa el servei d'ocupació. En un cas així, Olga, què feu? Aviam, jo entenc que hi ha persones que si es troben en una circumstància com, com aquesta, nosaltres fem moltíssima feina, i això us ho puc assegurar. Nosaltres atenem cada mes a 200.000 200 persones a les oficines de treball. Sí. Fem també citem a les persones les que se'ns acosten les, les, les atenem sense cap tipus de citació prèvia. El fet importantíssim de que els fem el que diem nosaltres un qüestionari d'ocupabilitat per guiar-les i perquè no perdin temps i poder adreçar a la mesura més adequada. Sí. També amb les persones que tenen més dificultats a persones, en aquest cas diríem, tant amb discapacitat com persones majors, nosaltres ja hem aprovat aquest any i venim fent de fet les mesures diríem, atenent aquest col·lectiu no és nou d'aquest any, ja ho venim fent des de fa temps tant amb els joves com amb el col·lectiu de majors de 45 però per exemple ara hem aprovat la setmana passada un programa de 20 milions d'euros de, de adreçats perquè 2.200 persones aturats de llarga durada puguin fer un pla una contractació i al mateix temps una formació amb l'administració local per exemple, aquest és un, un bon recurs per una sèrie de persones que tenen més dificultats, no aquestes altres que ja tenen una experiència molt gran i que s'han quedat sense feina i que el que necessiten és només una oferta Per aquest col·lectiu nosaltres la tenem. jo li diria a aquesta senyora que confiï amb el Servei d'Ocupació de Catalunya que se'ns adreixi nosaltres i que nosaltres a l'oficina que li pertoqui la tendran i podran buscar solucions uh, per poder els oferir una solució a la família i realment entenc la situació que realment uh, uh, ja, ja hi ha situacions crítiques i en aquest moment, doncs, lògicament, uh, amb les circumstàncies s'agreugen molt més. Laia. Senyora Campanya, abans el, el senyor síndic preguntava o deia que s'hauria de treballar potser més cols a cols amb les persones, més amb agents socials, sí. no sé si treballen sí. a l'hora de fer aquest tipus de polítiques. Sí, jo els hi diria que nosaltres uh, el que sí que veiem és que totes aquestes actuacions que hem fet tant el Pla Insers Joves, que hem fet des de fa dos anys com aquest que farem per majors de 45 anys, hi ha una mesura que és claríssima és acostar les persones a les empreses perquè d'aquesta manera tenen la possibilitat de ser més contractades amb, amb, amb, amb pràctiques amb, amb, amb pràctiques no laborals o, o amb, amb pràctiques professionals Tot, totes les actuacions, per exemple, de formació que tenen una pràctica s'incrementen substancialment i després eh, nosaltres amb, amb què volem fer amb, amb, amb aquest tipus de persones? Un, una tutoria un totalatge, és a dir, veiem que hi ha dos mesures que ens incrementen molt, les posibilitats d'ocupació. El que és un totalatge directe, una tutoria, aquests itineraris personalitzats que parlàvem, són aquests, aquests plans que fem del Pla Ens Joves, on hi posem tutors en aquests joves i també a més també fent jugar l'empresa. les empreses ens donen molt suport amb aquests tipus de programes i nosaltres i també en aquest cas l'administració local pels col·lectius amb més dificultats. I aquesta és una mesura que volem potenciar sobretot està claríssim que el fet de que hi hagi un tutor que faci el seguiment incrementa molt, i després en relació al que deien de polítiques passives i polítiques actives, nosaltres tenim ja les polítiques actives des de fa molts anys, vam ser de fet la primera comunitat que les vam rebre l'any 92, i en posterioritat al 98 la resta, i el fet de, de polítiques actives i passives seria important que des d'un de mateix àmbit que seria l'administració de la Generalitat de Catalunya, hi hagués tot el tipus de, de, de prestacions i de polítiques actives. No obstant això, nosaltres a les oficines convivim amb l'altra administració i tenim un, un, Amane, no. un important nivell de coordinació a part d'aquestes polítiques actives passives segons el, el no, no, no, no, senyor no, no, no. Rigol també s'ha de primar, com deia abans atenció a la salut, per també atenció familiar no? Vostè demana Sí, el senyor no. no, no, Rigol no, no, no. no. Tinc ha pregunta el Rigol també sí, sí. No, no, Cap problema, sí, sí. molta simpatia pel senyor Rigol ja, ja, ja, no, Deu poder dir coses molt interessants No, a veure jo crec que tot això que s'anuncia és benvingut benvingut I, i a més se'm diu que el mes d'abril s'ha pres aquest acord fantàstic, que es posin a pedalar fantàstic, nosaltres el mes de mar vam comptar amb la participació uh, del director general del servei de del Departament d'Empresa i d Ocupació d'altres gent del de Departament de Salut i col·laborarem cols amb les administracions com calgui com a síndic també els hi garanteixo que estarem a la White que en el, quan sigui necessari tornarem a criticar evidenciar i a denunciar les situacions, animo que tingui situacions concretes que ens també les traslladi perquè aquest és el nostre paper però amb una gran voluntat no de quedar-se a simplement dir que això va malament, sinó de col·laborar, trobar les solucions. Per tant, molt bé per tot el que s'anuncia, no, no, no li diré que arriben tard o... perquè aquest problema és, un, com s'ha dit al principi, un problema estructural i molt profund però crec que és molt important el caràcter individual de cada situació i la, la mesura que hem d'aplicar de formació i d'elevació de les possibilitats de solucionar el problema. Senyora, que li és ràpidament, pel que fa això, eh? formació, vostès des de la PIMEC la sí, també sí, es troben que hi ha empresaris que tenien contractades dues, tres persones i que també els ha afectat, això també hi ha empresaris de 45 anys que també es troben amb que han hagut de tancar l'empresa i també són a l'atur, vostès ofereixen aquests cursos de formació a aquests empresaris? Correcte, nosaltres des de la Fundació PIMEC el que vam detectar és que la mateixa problemàtica dels aturats de més de 45 anys es donava diguéssim des de d'altre punt de vista és a dir empresaris que havien perdut el negoci i que per tant de repente es trobaven doncs, a més a més de moltíssims deutes que això és un altre tema amb una situació similar és a dir, hem de, hem de tornar a començar tenim més de 45 anys, tota la vida eh, he fet d'empresari i per tant en molts casos doncs, no tinc la formació adequada per reinserir-me en el món laboral i ara què faig? No? Nosaltres el que hem fet és eh, un projecte en el que treballem amb xarxa amb diverses entitats i el que hem, hem facilitat és una finestreta única on es poden adreçar aquest empresari, aquesta persona autònoma que, que es troba en una situació de dificultat o, o, o que ha perdut el negoci i nosaltres li oferim aquest acompanyament que comentàvem que és tan essencial perquè recursos sí que n'hi però a vegades aquestes persones el que es troben és eh, perdudes davant de totes les possibilitats d'acompanyament tant des del punt de vista de l'assessorament per reinserir-se en el mercat de treball com des del punt de vista de l'acompanyament en el sentit psicològic perquè la situació doncs és difícil per a aquestes persones. I per acabar, senyora Maria de López, les persones de més de 45 que vulguin atreçar-se a la seva associació de persones aturades de més de 45, com poden posar-se en contacte amb vostès i què ofereixen? Nosaltres tenim una, un correu electrònic i tenim una pàgina web, el correu electrònic és asat50.gmail.com, eh, asat amb dues esses. Nosaltres eh, tenim un recolzament a l'aturat de major de 45, recerca activa de feina, sobretot i insisteixo molt amb el que ha dit el senyor Ribó a eh, fer eh, el, a veure feina per eliminar el problema l'estereotip que hi ha cap a l'aturat major de 45 i també creiem molt important fer polítiques actives d'ocupació, estem totalment d'acord en que la política personalitzada l'ajuda personalitzada del SOC pot anar molt bé, però també calen el, polítiques passives el subsidi aquest major de 52 que ha passat ara al 55 i amb tants problemes per cobrar-ho eh, ha de tornar. Doncs senyora Maria Quet de López, presidenta de l'Associació d'aturats majors de 45 anys, Teresa Marcos, senyora Jana Callís, directora de Relacions Laborals de PIMEC, Olga Campmany, directora del Servei d'Ocupació de Catalunya, i senyor Ribó Síndic de Moltes, Moltes gràcies, gràcies a, tots. a tots. Moltes gràcies. gràcies. gràcies. gràcies. gràcies. gràcies. gràcies. I dia. Dia. També salutacions a la Farga de l'Hospitalet que ens ha acollit avui. Gràcies. El Matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.